Ba, petxu, seinale handi bat guretako. E, Ulehtuak ginoen jaz bezala zientzietako azterketa Euskara zuzenduko zutela. Eta gaz, e, sohkesa izan da, ez, dutela hon hartu, behitu ba, dituzte kopiak, eta gaur jakit dugunaren ara bera. Euskara ez dakiten bi inspektorek e, zuzendu dituzte zientzietako azterketak, baina bakarrik zenbakiak bunehtzen dituzte, ez, ez, ez baitira euskaldunak. Beraz, bon ja hanik humiliazioari gehitu diote bigarren bata eta graz gu honat gure asegea erakustera eta hemen kateatu gira ezkone nazionela kateatzen gaitugu utgalatzen gaitu, e, izango pilatzen gaitu, humiliaatzen gaitu eta bon, gure burua kateatzen gaitu Biziki kesu gira, ustut humiliazioan gorenera eldoa direla, frantziak didali ditu bi zientzilari E, Euskaraz idatzia aderen kopia batzuk zuzentzera, e, e, zientzilari batzuk ezakitenak bate Euskaraz, du dola bost mende Afrikan e, hierogifikoak interpretatzen, ebiltzen ziren e, zientzilari batzuk direla, bo, zinez, e, mes pretxuaren gorenera eldoa gira, e, ez dira usaktzen zerobat emaitea, beraz nahi dute justifikatu pundu batzu emanen dituztela e, zientzilari marxiano batzuk honat bidaleiz, beraz, bo, zinez, e, haua azkena da.